Hajnali ének, Jezanyin Szergei Alekszandrovicsnak. Elkártyáztam a gyenge szívem, suhogass le a szoknyát, hajnal. Pálinkát lehelek rát szeliden, Megháglak nehezen halkan. Jöjj, Oroszország, vodka virág, Nevetés nékem a véred. Pincefehérek a volgai fák, Tejszínű szűz ez az ének, Lebukik fejem, és úgy zokogok, haloványul bennem a bánat, veretik körülöttem az ősi dobot, szaladok hajnal utánad. Ez a csontpufogás, ez a hanti regge. hitemet hirdeti híven, kataton bálvány légy fekete, hiszen elkártyáztam a szíven.